Los si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Bájate, viertamente! ¡Me doy! que me he pasado muy bien, Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora. I avui aquí estem preparats l'equip del Ningú i comencem presentant l'encarregada de xafarderies de Hollywood i de pallaçades vàries, que és la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs? Molt bé. Home, ja que dius això, em podríem contractar per alguna fira. Sí, sí, sí, sí. Per què no? Per Feig què tot? no? Faig tot, faig pallasso... Porto aquí el so. Uh -huh. Molt bé, és uh, extraordinari. El Jacint també sap fer coses amb les mans. S -s sí, uh, amb les mans fa... És l'únic que fa, de fet. Uh, Marta, què tal? Què teniu avui? Molt bé, molt bé. Sí? Doncs uh, avui vinc carregada de, de notícies uh -huh. i uh, una mica de tot. Una mica de separació, una mica de naixements, una mica de tot. Bueno, mm... I hem recuperat uh, celebrities que no sortien Ah, doncs temps. ens alegrem perquè... Fins i tot tinguen alguna notícia Està... relacionada amb perdidos Ah, molt bé, molt bé Doncs això en parlarem després a la secció de xafarderies També tenim en Jacint Casademont, què tal, com estàs? Molt bé eh? Que és un pallasso però amb barba Vull dir... ah. Em queda bé la barba fan, fan por els pallassos amb barba, jo t'aviso, eh Has conegut pallassos amb barba. Però fixa't que a les pelis, els pallassos amb barbes sempre són borratxos, alcohòlics, drogates i acaben ben, fatal. fatal. M'hi sento identificar plenament. <laughs> Què tenim, Jacina, avui? El possible comprador dels drets de Terminator. Perquè estava en a subhasta i ha sortit un home bastant conegut dins el mundillo Mira, que ha dit que els compra. Jo tan sols els compraria per dir, no penso fer res amb ells, s'ha acabat. Però és que té plans, i després explicaré quins plans té per la franquícia. Això fa moltíssima por. Sí. Bé, doncs, a banda d'aquestes coses terrorífiques, també tindrem altres coses terrorífiques més de gènere en el programa, després en parlarem, tenim el concurs de Panini també, que tenim un sorteig que farem eh, la setmana del 23 de novembre, del programa que emetrem aquella setmana, i preguntem el següent, quin actor interpreta a Magneto a la saga de pel·lícules X-Men? Quin actor interpreta a Magneto a la saga de pel·lícules X-Men? Ens heu d'enviar un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com amb el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu i, evidentment, amb la resposta ningú no és arroba de magneto per cert, també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes on podeu trobar actualitzacions cada setmana, coses que diem aquí al programa, o fotografies, les trobareu allà penjades, com també les trobareu penjades al nostre Facebook. Si aneu a Facebook i cliqueu ningunoesperfecte, no doncs ens trobareu. O si aneu a Google i cliqueu ningunoesperfecte, no trobareu la pàgina web del programa on, per cert, també us el podeu descarregar. Doncs, sense explicar gaires coses més del que tindrem avui, eh, jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint el Ningunes, perfecte, donem pas al cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. ¿Por qué la parada del autobús ha de estar ante mi casa? Para que vea mi pequeño Walter subir al autobús, sa no hay salvo. No sé qué haría ella sin ti. No sé qué haría yo sin ella. Estamos hasta el cuello de deudas. Tendríamos que mudarnos. Arzos, lamento lo de tu empleo. ¿Será una broma? señora Lewis, supongo que recibió la caja. Tengo algo que ofrecerles. Si pulsa el botón, sucederán dos cosas. Primero, alguien en algún lugar del mundo que usted no conoce morirá. Segundo, recibirá el pago de un millón de dólares. Tiene 24 horas. Doncs menys tenim nosaltres per explicar de qua de Vox, però més o menys ja amb aquestes quatre frases us heu fet una idea d'aquesta pel·lícula. Pel·lícula de Richard Kelly amb Cameron Diaz, James Marson i Frank Langella, que és aquest que escoltàvem ara últim de fons, eh, gran, gran Frank Langella. Richard Kelly va debutar el 2001 amb una obra de culte, per a molts considerada una obra mestra. Una pel·lícula estrenada aquell any a Sitges i que va passar totalment desapercebuda en els cinemes d'aquí i als Estats Units. Però els pocs que la varen veure van fer córrer la veu i no va ser fins a la seva edició en DVD que es va convertir en un film de culte. Un debutet marca, estem parlant evidentment, de Donnie Darko. La seva següent pel·lícula va arribar al 2006, Sutherland Tales, la qual ni s'ha arribat a estrenar. Per aquí tan sols la van passar els Sitges 2008, de fet era una pel·lícula amb un munt d'actors coneguts, sortia la Sarah Michelle Gellar com a protagonista, per exemple, però el seu metratge de tres hores i un argument, de debò, eh? jo que vaig veure una gran part del pel·lícula, un argument incomprensible, el més pur estil David Lynch va fer doncs que ni s'hagi passat en els cinemes ni n'existeixi cap edició en DVD a casa nostra. The box és la seva darrera pel·lícula. Ara Kelly adapta un relat curt de l'escriptor Richard Matheson. De relats de Matheson han ressortit pel·lícules com El increïble hombre menguante, El diablo sobre ruedas, El último escaló no Soy leyenda. Per tant, un escriptor eh, absolutament reconegut. Kelly busca ressorgir després de ser etiquetat de geni amb Doni Darko i acabar sent maltractat posteriorment per Sutherland Tiles. El relat que ara adapta Kelly al cinema va ser adaptat a la televisió en un capítol de la segona sèrie de la dimensió desconeguda, eh, concretament la que es va emetre en color ja entre el 1985 i 1989, que li ha admès que el relat original no donava per fer-ne un llarg, així que ha introduït molts canvis i s'ha pres el relat eh, curt com el primer acte del que és la pel·lícula. Ens es situa l'any 1976, dies abans de Nadal, la família Lewis, Arthur el pare, Norma la mare i Walter el fill, reben un paquet de matinada. És una capsa de fusta amb un botó vermell que la corona amb una nota que els anuncia la visita l'endemà a les 5 de la tarda del senyor Stuart. Després d'un dia desastrós pel matrimoni i sense recordar l'assumpte de la capsa, Stewart arriba a l'hora indicada i els anuncia que si premen el botó vermell algú que no coneixen de res morirà i a canvi reben un milió de dòlars, cosa que solucionaria tots els problemes de la família. A partir d'aquí, la història de Kelly s'aparta del relat que adapta i crea una nova història. Jo crec que, sens dubte, una de les estrenes mmm, per anar a veure aquesta setmana. queda nadie más, solo vosotros. Buena suerte y que Dios os acompañe. Aquí está contenido el mundo en el que vamos a vivir. Esta nave es como el arca de no. No estamos recopilando datos ni transportando ninguna carga. Nosotros somos la carga. Adprosentado que no vendrán a ayudarnos. En el espacio no hay rescate posible. No atrás. Pels amants del cinema fantàstic, una altra proposta a banda de box aquesta setmana, que és Pandorum, pel·lícula de Christian Alvart amb Dennis Quaid, Ben Foster i Karen Gigandet. Vista la secció oficial de Sitges, Pandorum està bé, malgrat que no explica res de nou i és una barreja de moltes pel·lícules de ciència-ficció. Pandorum té lloc a l'any 2174, els recursos naturals del planeta Terra s'han esgotat i una nau amb 60.000 persones ha estat enviada a l'espai amb l'esperança que puguin sobreviure i evitar l'extinció de la raça humana. L'objectiu és arribar a Tannis, un planeta similar a la Terra, però la llarga durada del viatge obliga a hivernar els 60.000 ocupants. La pel·lícula comença quan el sergent Bower desperta i s'adona que alguna cosa no va. La nau estava a les fosques i funciona a mitja bateria. El tenent Peyton, l'oficial superior, també desperta sense saber què passa. Peyton envia a Bower investigar què li passa a la nau i el Bower descobrirà que una tribu de mutants caníbals l'ha envaït. Un tercer oficial es desperta anunciant a Peyton d'una greu amenaça, el Pandorum, una malaltia mental que afecta aquells que porten anys viatjant a l'espai. Hem de dir que un dels productors de Pandorum és el Paul WS Anderson. Com que hi ha moltes confusions amb els Andersons o amb els del cinema, direm que és el responsable de films com Horizonte Final, Resident Evil i Aliens versus Predator. De fet, Pandorum eh, combina elements de totes aquestes tres pel·lícules, però sobretot de la que més de horizonte Final. I és que Pandorum és una pel·lícula de terror ambientada en una nau espacial I com a nota curiosa i positiva direm que els éssers caníbals que hi surten a la pel·lícula han estat creats per l'estudi del recentment desaparegut Està Winston Rodia menos de tu héroe Hachiko era el perro de mi abuela Wilson Tot el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde vio I así empezó su historia Hola amiguito ¿Te has perdido? Un encuentro casual Estaba en la estación ¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos? Mañana averiguaré de quién es Se convirtió Papá, es un En una historia milagrosa ¿Ya le has puesto nombre? Sí, invitado temporal Busca, busca No, no, la pelota Se le ha ido la olla Lo lamento, el perro ya tiene dueño Voy a trabajar, venga, vete a casa Això que escoltem és Siempre Tolado de... Eh, Hachiko subtitulada, de Lessa Hallström amb Richard Gert, John Allen i Sarah Romer El director, entre d'altres, de Les Normes de la Casa de la Sidra o La Gran Estafa aquesta també amb guerra de protagonista, ens presenta la seva darrera i emotiva pel·lícula eh? Només el nom de Halstrom per mi ja és garantia de que segurament veurem un producte com a mínim molt bo a uh, més a més, tant el repartiment està molt bé, tant el Richard Gere, que trobo que potser en la seva maduresa ha trobat doncs, que està fent més bones pel·lícules que no pas que quan era jove, i la Joan Allen, que, que, bueno, que sempre està magnífica aquesta actriu, poc aprofitada pel cinema nord-americà, la veritat. La història és la de Parker Wilson, el Richard Gere, un professor de música casat amb Kate, la vida del qual ha caigut en una còmoda rutina. Un dia recull a l'estació de tren un cadell que s'acaba d'escapar. Parker se l'emporta amb l'intenció de tenirlo fins que algú el reclami o el gos es trobi millor. Amb el temps, el gos esdevé un membre més de la família i estableix una relació molt especial amb Parker. Hachiko espera cada dia Parker a l'estació quan torna de la feina, però un dia un dels dos no trepitjarà l'estació. Està basada en una pel·lícula japonesa basada al mateix temps en fets reals i Hallström combina intel·ligentment melodrama i humor per parlar-nos tan sols de la lleialtat. Curiosament, Hachiko s'estrena abans aquí que als Estats Units, que ho farà per Nadal. Potser també unes dates més apropiades per a aquesta pel·lícula. Si teníem cinema fantàstic, cinema familiar, anem ara per un altre tipus de cinema que diem cinema de mames, eh, que vindria a ser la pel·lícula aquesta, que és Julie i Julià de Nora Ephron, a Meryl Streep, Amy Adams i Stanley Tutsi. Nora Ephron és la directora d'Algo per a recordar i on de quan Harry encontró a Sally. A la banda negativa té pel·lícules com Embrujada amb Nicole Kidman o Colgades amb Lisa Kudrow, eh? Per tant, atenció, a veure... El cas és que eh, és la història de Juli, que és una funcionària, que s'adona que no ha fet res destacable a la vida. És per això que decideix marcar-se un repte, cuinar les 524 receptes del llibre Perfeccionant l'art de la cuina francesa, escrit el 1961 per Julia Child. En aquest moment, la pel·lícula ens narra dues històries. La primera és la vida de Julia Child, casada i sense fills, i el seu entusiasme per aprendre a cuinar i com finalment va arribar a escriure el llibre que ara té Julia a les seves mans. La segona història és la de Julie, que treballa en una oficina de dia i cuina les receptes del llibre de Julia per les nits. La pel·lícula està basada en la novel·la de Julie Powell, que narra la seva personal experiència culinària amb el llibre de cuina de Julia Child. En dedica la veritable Julia Child, va morir el 2004 i és considerada com la introductora de la cuina francesa als Estats Units. Child es va convertir en famosa al participar en nombrosos programes de televisió. Era com una arguinyana femenina que al final doncs, era una mica ja la cuina de l'àvia, no? però amb plats sí, més sofisticats. Una proposta que ens arriba també aquesta setmana del cinema espanyol, malgrat sembli mentida. Celda 211 de Daniel Monzón amb Luis Tosar, Alberto Amant i Marta Itura. Exhibida en diversos festivals, inclòs Sitges, amb força èxit, ens arriba una pel·lícula espanyola que està bé. Malgrat que se li ha de donar cert marge a l'argument i la transformació que viu el protagonista ja en parlarem la setmana que ve personalment jo no me l'acabo de creure del tot la pel·lícula és molt entretinguda i el Luis Tosar està magnífic en la construcció del seu personatge de mala madre el que jo em pregunto és per què el cinema espanyol ha seleccionat tres trunyos com a pel·lícules per, per, per presentar els Òscar i l'única en cap i peus que ha fet al llarg d'aquest any i que, a més a més, està bé es queda fora. No puc entendre que algú m'ho expliqui. Per tant, jo ja demano ja la dissolució de l'acadèmia de cinema espanyol i que en lloc de tenir gent que es mou per endoll, hi hagi persones que hi entenguin o que, com a mínim, vegin les pel·lícules que presenten. Basada en la novel·la de Francisco Pérez Gandul, Celda 211 ens explica com un funcionari de presons es queda atrapat enmig d'un motí en una presó. El funcionari, que ningú coneix, haurà de fer-se passar per presoner si vol sobreviure. Aquest funcionari intentarà ajudar a les autoritats des de dintre sense que el líder dels presoners, mala madre, s'adoni del que està fent. Una tragèdia farà que la situació doni un gir de 180 graus. I acabem amb dues pel·lícules espanyoles també, una, la primera d'Aventura Pons, eh, que es diu La Deriva que també podria ser una mica com va la, la carrera últimament cinematogràfica d'Aventura Pons, no? Seria un... Bé, el que és pel·lícula amb Maria Molins i Roger Coma eh, Pons adapta la novel·la, la novel·la de Lluís Anton Baulenas, ària de servei. La protagonista és Anna, que treballa com a guarda de seguretat després de treballar durant dos anys en una ONG a l'Àfrica En una ronda nocturna coneix un noi paralític que ha estat ingressat per ordre judicial. L'atracció que sent en capell derivarà una relació oscura i depenent. I la darrera, Eloïs de Husis Garay, amb Diana Gómez i Ariadna Cabró. Àsia és una noia de 18 anys en coma. La pel·lícula ens explicarà el per què del seu estat. Tot comença amb el personatge de d'Eloïs, que arrossegarà Àsia al seu territori. Àsia, heterosexual al principi, viurà una història d'amor lèsbica amb Eloïs. Jumping. O sigui, aquestes dues últimes, típic del cinema espanyol. Folleteo, lésbics i vinga, Na tirant. Escolta, sensacional. Vinga, ja estic preparat? Sí, sí, sí. Anem per més coses. Doncs comencem. Uh, començo amb els seleccionats per presentar a la gala dels Oscars aquest any, mm. que són Steve Martin, que uh -huh. ja ho havia fet anteriorment, l'any 2001-2003. Ens alegrem, ens alegrem, això, bona bueno, notícia. I Alec Baldwin. Aquest, aquest ha estat sorpresa total, eh? Sí, sí, han sigut els productors de la gala que han dit que pensaven que feien bona parella i presentaran tots-ho junts. podem Podríem posar la Tina Fey, també, vinga. No, no, n'estic fart de Tina Fey. L'ho diu ja aquesta dona. Sí que és cert que últimament està gobiant una mica, eh? Ho fa tot. A mi el que m'ha fet ràbia és que, jo que sé, han premiat molt la tercera temporada de Rockefeller Plaza, i per mi és la més fluixa totes, i no manté nivell. De fet, crec que baixa molt i crec que hi ha altres comèdies que estan molt millor ara mateix. Saps qui que d'haver presentat el Oscars aquest any? Els dos protagonistes de Big Bang Theory. I tant, i tant. En Sheldon com a presentador dels Oscars. I en Leonard. Es que, pff, sí, sí, sí. Quina millor parella. I tant, i tant, i tant. Bé, va... Un altre dia serà. Què més? Continuem. Uh, la notícia que havia avançat abans, doncs anem per aquesta. Els drets de Terminator resulta que us teniu una productora que ha fet quiebre, com es diu popularment, amb el català incorrecte. Uh, sí, perquè amb el català correcte seria fallida. Fallida. Eh? Uh, que és el Theon Pictures, i com que no tenen per sobreviure, han ficat a subhàstres drets de la saga Terminator. Totes les majors estan interessades, sobretot Sony, que és la que ha distribuït els dos últims films a Terminator, però ha sortit una persona, uh -huh. que és Josh Wedon, uh -huh. que ha dit que fica ficat 10.000 dòlars amunt la taula per comprar els drets, sense entrar a subhasta, directament, i ha dit que si li l'accepten ha pensat algunes idees per canviar una mica la saga, que no sigui tan avorrida. El primer era fer una espècie de crossover entre els senyors el senells, i Terminator... No, no, no, no, no, no, no. no, no. T'ho no. juro, hi ha ja la no, carta publicada. Que no m'ho crec. Perquè no hi ha l'àrbara aquí, però és que... Que deia que era molt interessant... Jo sí, a veure, sisplau. Que si viatgen en el temps Terminator, podia viatjar volant ah. re el temps... Bueno, però s'ha de una conya. No ja... em puc creure que això Josh Wedon digués això seriosament. Segona idea que ha proposat ha sigut fer un musical de Terminator... I tot t'ho has cregut, no? Jo crec. Jo m'ho <ríe> crec. Josh Wedo n'és capaç. No, no, no. és capaç. A veure, qui ha vist l'última sèrie sap que és capaç de tot, aquest home. Bueno. O sigui... El ah, no vaig... house, vols dir? Sí. O sigui, una cosa així que jo em vaig quedar... Vaig aguantar dos... Dos episodis de la temporada, mai més. No, l'Aram no, l'Aram està enganxadíssim. Però l'Aram s'enganxa tot, també. No, L'Aram s'enganxa... Protagonista dona o sigui, i ja està, ja està enganxat. No li agrada crec. Medium, però li agrada... alguna Perquè ser... la Patricia Arqueta està més madureta i ja li agraden, doncs, això, la... les altres. Després, que hi haurà més escenes de sexe. Mm -hmm. o sí, sigui que també bé. Però que hi haurà menys Christian Bale. Que... Que de fet, sí. Ja, ja la fan sense Christian Bale. Però el bo és que deia mirat. que volia fer-li un massatge... Mm, com es diu? A les cordes vocals? Sí. Perquè, perquè deixi de parlar uh, com Batman, no? Perquè... No. A mi em semblava que era més que li volia fer menjar coses de l'anatomia humana masculina mm. perquè no actués tant. Que s'encarregués de fer altres coses. Molt bé. Bé, després de la, de, de la notícia divertida, perquè, evidentment, això és tot conya. Però eh? està publicat, eh? Però Ho no, ha publicat sí, sí. amb punyó i letra. ell, Anem a la següent. S'ha confirmat... Els protagonistes de Mac Max Fury Road de Joss Miller, que és la quarta entrega que al final no serà el nostre estimat com es diu, en San Worthington mm -hmm. no serà ell, sinó que han escrit m un altre actor és Tom Hardy que l'hem vist a Liar Cake i a Rock'n'Roll Ah, i una pel·li que es diu Bronson que jo no l'he vist però això no si lo ja. comento ho ja és, buf d'orilla, ell fa un paperàs, eh és es que a mi m'ha recordat molt a Chopper la que va fer l'Eric Banna sí, és algú d'aquest pal, sí però és, és, està bé, està bé, perquè és que un tio que es fa dir que, que es, beu, es bateix el mateix Bronson en homenatge a Charles Bronson, vull dir, això ja és un, un, un homenatge, no? És, és un del el presoner més polèmic de la història de les presons a Anglaterra. Un fenomen. I bueno, el que sí que queda confirmat és que Charlie Theron també serà la coprotagonista de la pel·lícula. També el Jason encara no se'n sap res, o sigui que per si no comento. Si farà cameo o no farà cameo. Bueno. Acabarà fent cameo segur, mm, però bueno. No estem gaire a favor d'aquesta pel·lícula, però bé. Després, Lobo, que ja m'hi hem parlat la setmana passada, que dirigia en Guy Ritchie, doncs sembla que ja té un possible candidat actor protagonista, que seria Clancy Brown, que l'hem vist en un paper a Carnival, que jo com que no he vist la sèrie no sé de qui és. Acaba de sortir en DVD aquesta sèrie ara. Doncs pues és un d'ells... Que no s'ha vist per la tele, vull dir que... La va passar Fox so... fa mm -hmm. dos o tres anys mínim. Eh, però l'actu té 50 anys. O sigui, que aquí faia alguna cosa, perquè tal com és en Lobo, que és bastant corpulent. Sí, bueno, però n'hi ha molt maquillat. Diuen que segurament utilitzaran allò de captura de moviments per fer-ho. Mm. Que no bueno. sé si ho veig gaire clar. És Robert Zemeckis, que ell ja li agrada. És l'únic que fa Sí, feia. sí. Ah, és que ara en parlo, també. Ah, molt bé. Com Robert... com enllaçem les notícies, semblant professionals. Sí. MTV tvia parlat en Robert Zemeckis i li ha preguntat si de cert que volia fer la seqüela de Quina enganyó Roger Rabbit. I sí, si cert que vol fer una pel·lícula de bo. Pobre, home, que ha fet coses bones. Per això, però que les torni a fer, sisplau. Ja no pot. Estic, estic no cansat d'haver el Wolf i aquestes coses. Quanta de Navidad. Quan... Quanta de Navidad. Agafem Encara, i més, quina por. Fent quatre personatges, que és el pitjor. Doncs s'ha dit que sí, que està treballant en la seqüela i els guionistes d'aquesta seqüeles seran Jeffrey Price i Peter Sieman, que són els mateixos de l'original. O sigui mm. que, com a mínim, Va. tenim una mica de cosa bo. Aquesta sí que m'agrada. Peter Berg, eh, el director, abandonà abandonat l'adaptació de Doom, la pel·lícula. Mm -hmm. No sé si ho havia comentat, però hi havia proposat com a actor protagonista Robert Pattinson. Hòstia. Que abandoni, que abandoni, estem a favor. Abandonat. Però qui és el director que li han proposat dirigir la pel·lícula d'un? N'hi ha dos. Neil Marshall, que és el de Dessen. Ah, molt bé. Uh -huh. I després el director de Distrito 9, que és en Neil Blomkamp. Sí. Doncs aquest. ens pues semblen més bones opcions. Neil Marshall jo no l'hi veig. Simplement facin una pel·lícula que s'entengui. Jo crec que després de l'anterior ja... Home, si vols una pel·lícula que s'entengui, agafes directors bons. Bueno, okay. I ja saps a qui em refereixo, ho han dit, directors bons. T'estàs que David Lynch no és un bon director? Jo estic que... jo què sé. No obrirà el debat ara mateix, però, bueno, en fi... Hi ha directors molt millors. Jair Roach. Eh? El d'Hora Punta. Mare de Déu. Va, no? calla. Aquest és un director bo. S'ha de dir Red ah, ah, ja tinc una notícia que molestarà l'aram i estirarà els cabells. John Rhys Davis... No que... aquí, eh? No s'estirarà res. Però quan escolti el programa... Vale. Eh? Uh, que era en Gimli en la trilogia del Senyor del Cenix, ha eh, dit que no li interessa per res tornar a la saga. Toma ja. Uh -huh. Toma ja. A els que us gusta que hi hagi continuïdament les sagues, toma ja. Però de fet no surt del Hobbit, vull dir que... <laughs> Fa de... Uh... Sí, és... És un descendent, diguéssim, faria el seu pare el personatge de Gimbley. Però, però si és el pare que faci un altre actor, m'entens? No, però es veu que ja l'han tantejat perquè ho feia ella. Eh? Ja ha ja. dit que no i que passa d'estar-se no sé quantes hores maquillant-se per després actuar al dia durant 5 minuts. Ja, ja. Bé. No, no li deu venir d'aquí. I en McKellen també ha dit que ja ha llegit el guió i que diu que la pel·lícula és ideal perquè la dirigeixi Guillermo del Toro. O sí sigui que els fans d'Oceania i els nens sembla que es poden tirar pel terres, i revolcar-se entre no, el fang. Jo espero, serà... espero que Guillermo del Toro abandoni una mica el seu estil personal. No farà... Però que no té estil, comencem per aquí. Collons, que no té estil, Jacint, no per favor. No obrirem un debat perquè sé que tu estàs en contra de Guillermo del Toro. Jo no, no tinc res en contra, de veritat. Soc, hola, sóc amb... Guillermo del Toro. Intento ser Tim Burton, però un poco latino. Ja està. Però això... què dius, Jacint? És aspirat, exactament tio. això, No és cert, no és cert. Estil propi Guillermo del Toro. No té ritme. Les seves pel·lícules no tenen ritme. No és cert, no és cert. És no que és no té imaginació. O sigui, Però què diu? Que no té Va, no per, per favor. L'únic que es dedica és omplir la pantalla de bitxacus i, i això en diu més, està història. A sobre, més, sobrepassant el temps ja. No, és veritat. <laughs> més, té molta imaginació. I, no. I te la mostro. L'Aberint de la Fauna és si imaginació. Voleu... La història, agafa... Gaf, Un... Hellboy... Hell... Puc parlar, puc parlar. Sí. la història. Si no me deixes parlant a mi? Clar que no. Agafa l'Aberint de la Puja música. Anem a la tertúria. Mira la història. No hi ha. si no saps llegir és el meu problema, A. Uh, té la notícia de l'equip O que ah, em sí, sí. ah, no vull parlar. Home, aquí rajant de Guillermo del Toro i no me dones notícies, per favor. Ha aparegut una primera foto de l'equip O oficial, que és el cartell amb els quatre actors. La penjarem a la web. La penja... Impressionant. I que t'has deixat important. Odin... Que no és important. De tot, serà Anthony Hopkins, que ha sortit de la jubilació per agafar un paper a la pel·lícula de Kenneth Branagh, que cada vegada fa més bona pinta, aquesta pel·lícula. Marta, vinga, anem a la tertúria. Of us. Doncs Comencem parlant de la primera de les pel·lícules, eh, es tracta de 500 dies juntos, és aquesta pel·lícula comèdia romàntica absolutament diferent al que és el gènere de la comèdia romàntica, i certament és una pel·lícula d'aquelles que, que no t'esperes perquè tots els plantejaments de les comèdies romàntiques eh, sembla que s'hagin de moure dintre del que són uns vàrems bastant típics i aquesta pel·lícula trenca absolutament en tot el protagonista, a més a més, és un noi, no és la noia i és un noi que li fan passar molt malament té una noia que, que l'utilitza de mala manera durant dues vegades repetides al llarg de la pel·lícula i et presenta aquests 500 dies que passen junts aquesta parella a mi m'agrada molt la pel·lícula, la veritat val molt la pena, la recomanent ja no només per la història que t'explica sinó no és diferent, sinó també per la manera que te l'explica, el format que fa servir aquests salts en el temps i intenta contrastar la part bona de la parella amb la part dolenta. Trobo que no deixant de ser una mica, en certa manera, el de sempre, t'explica les coses des d'un punt de vista diferent, eh, també el format que tu presentes és molt diferent. Marta, Jacint, vosaltres també l'heu vist. Uh, Marta, comença tu mateixa. Doncs eh, sé que us heu ofès molt. Eh, no sé, el vostre lloc masculí s'he ofès molt amb aquesta pel·lícula. I eh, a mi em sembla bé. O sigui, sé, sé com és la noia, sé que juga amb ell. Però, no sé, si és la vida, no? Uh -huh. la vi i, I està molt bé. També el format m'ha agradat molt. I el que passa és que jo tinc un problema amb aquesta actriu no, no m'acaba de fer el pes el noi no el coneixia l'actor no, no. que fa de protagonista no el conec, però ho fa molt bé perquè fa de patètic i, i tota la pel·lícula és un patètic pobre noi patètic de... de, de... de el que li està passant no de sí. cutre primera que ja es presenta com una vida desgraciada ell com una persona que és, és infeliç i eh, a mesura que va, bueno, vas veient però és que ja ho saps que no podràs que no podrà ser, no? O sigui, ja ho vas veient perquè ell ja passa, parla en passat. Uh -huh. no? Van fer un ara present, ara passat. Va fer així la pel·lícula, no? Et va alternant moments, que això està molt bé, no? Alternar moments del contrast. Ara, uh -huh. la felicitat extrema comparada amb la submissió a la desgràcia extrema, no? I està molt bé, està molt bé. La veritat és que podem un, portem un, una sèrie de comèdies que no sé si són comèdies, perquè no diria que són comèdies, són pel·lícules romàntiques, amb tocs dramàtics o realistes, que són molt diferents del que havíem vist fins ara. Uh -huh. I bueno, no és la de Kevin Smith. Eh? No, no. <laughs> no. Jacint, què tal? Uh, um, què t'ha semblat? A mi m'ha agradat molt. O sigui, tant els personatges, que els trobem molt ben retaratats, tots dos, tant un com l'altre, i a més el que m'agrada molt són petits detalls de d'una història d'amor que normalment no surten a les pel·lícules, a les comèdies romàntiques, que són petits detalls, com quan juguen a Ikea, cosetes així, detallets, uh -huh. que he molt consellits, que sembla el que havíem comentat abans, que realment l'escritor, l'ionista, ha viscut allò exactament es nota, així. Es nota, es sí, sí. Perquè és molt realista, i pels petits detalls, sobretot, i després, quan exigeix les coses, també és el que t'ho has arribat a imaginar alguna vegada. Quan el tio fan l'amor per primer cop i l'endemà es fica a ballar... Uh -huh. És fantasia, però alhora tu creus si tu passes bé i t'hi sents una mica identificat. Uh -huh. O quan fa la pantalla a partir fa del que passa realment i les seves expectatives, sí, sí. són petits detalls que estan molt sí, no, aconseguits. Sí, no. tant, i tant. És una cosa nova i eh, sobretot en aquest, en aquest gènere. I que ella... És que és una mala pècora, o sigui... Si no, hi ha altra manera de dir-ho. Canviem de pel·lícula. Destino Final 3D s'ha estrenat aquesta setmana. Eh, bé, simplement és que... No gaire res més a dir d'aquesta pel·lícula. Què espereu? Què voleu veure? Doncs simplement és això. és Agafem l'argument de Destinó Final, d'acord que els actors són dolents, la història és repetida i l'únic que interessa aquí és els morts, els assassinats, la manera tan rocamolesca que arriba a morir la gent i la manera tan gore, perquè hi ha sang a punta pala i, a més a més, en 3D. O sigui, és una pel·lícula a l'estil... Uh, Sant Valentín sangriento és a dir, amb escenes uh, de sang i fetge a més, molta sang Eh, i bé, espectacularitat en els assassinats i com aquests llueixen en 3D la veritat, genial eh? cada escena d'assassinat és boníssima i les de no assassinat que eh, és allò que te va mostrant una mica, treu el cap no? la poteta i la va traient i llavors la retira això. està bé, està bé, eh? és una pel·lícula de gènere i que sapigueu clarament el que aneu a veure és això, simplement, no espereu res més en destino final nosaltres anem ja directament al box office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 A posició número 5, Guard the Will Things are, 3 setmanes amb 62 milions de dòlars, a la 4, Capul's Retreat, 4 setmanes amb 87, a la 3, Lowaving Citizen, 3 setmanes amb 51, a la 2, Paranormal Activity, 6 setmanes amb 84, i a la posició número 1, Michael Jackson's This Is It, entrada la setmana amb 34 milions de dòlars. Poca competència aquest cap de setmana de Halloween als Estats Units, on la gent s'ha decantat més per la festa que no pas per anar al cinema. Sense ser una pel·lícula de Halloween, malgrat algú pugui arribar a pensar el contrari, This Is de Michael Jackson no ha tingut problemes per aconseguir el número 1. El seu èxit fa que les dues setmanes d'exhibició inicial es prolonguin fins al cap de setmana d'Acció de Gràcies, el 26 de novembre. Per altra banda, Paranormal Activity continua amunt i s'ha ucís cap avall. De fet, ja ha desaparegut del rànking. Recordem que aquest sou ha ha recaptat menys de la meitat del que va aconseguir Sou 5. És a dir, bé, la idea està esgotada i la gent se n'ha donat. A veure si es morria ja d'una punyetera vegada el Jigsaw aquest i deixa de trobar-lo... De... deixa, vaja, de, de trobar-se vídeos al Jigsaw, que és pitjor que el Vin Laden, aquest home. Pel que fa a l'acollida crítica de This Is It, la nota mitjana és de Bmés i els crítics diuen el següent, el Wesley Morris, el Boston Globe, diu aquesta pel·lícula encara arriba en un passi de premsa només hores abans de la seva estrena amb una impregnant atmosfra fantasmagòrica. I li posa una B. El Michael Phillips, del Chicago Tribune, una amarga celebració de Jackson com a ballarí, li posa una B. I l'últim, el Peter, Peter Parras, de online, diu This is it, això és el que hi ha, és justament això. I li posa una A. Marta, preparada, anem per les xafarderies? Les intimitats de les estrelles al Descobert, a les xafraderies de Hollywood. Es martarem malgrat que anem malament de temps. Ja, ja, bueno, bé, començo... sí, hi ha algú que s'ha dedicat sí. a divagar i Jo és Duhamel, sí. sí. que direu, i aquest qui és? A Transformers. Molt bé. Doncs, nega que hagi passat una nit amb un stripper. L'actor que està de bon veure. Eh, qui ha vist recentment fent del major general Lennox a Transformers? Eh, sí, qui sí, era sí, aquest. sí, uh... Las sí a Las Vegas. Sí, a ja, Sorta Las Vegas. Mira, ja he oblidat Transformers. Mm. Uh -huh. jo pues, sí que el recordo jo estic espant la tercera. torcida ja. pues i la seva dona Fergie sí. han de tornar a negar un altre cop de, un altre torn de declaracions d'una stripper d'Atlanta que assegura que va passar una nit de sexe amb Duhamel una nit només, però pues, tampoc n'hi ha per tant no? no. ah, l'actor replica que aquesta no serà la primera ni la darrera vegada que li paguen a un stripper per vendre una història falsa sobre una celebrity L'Stripper, que té nom i cognom, es diu Nicole Forrester, per si algú li interessa, declara una... Ah, també us diré on treballa, no sé. El telèfon, Decla... no el tens. Podeu trobar, no sé, segur que per internet trobeu el telèfon d'on treballa, declara en una entrevista que va tenir sexe en Duhamel, en un hotel d'Atlanta, una setmana després que entrés al Tattel el... Tail? Tail Club, on ella treballa. Molt bé. Va ser, bueno, devia entrar, es va distreure, la va veure, li va agradar, no sé, però home, van com, No sé, els telèfons, no? Es van donar o alguna És una professional, no dona telèfons. Ah, telèfons, molt bé. Telèfons. George Eats, uh, que qui és? Uh, a veure. Jo George Eats? No, no, sé. No? Va, Nick Stocks? de ah, CSI. Ah, S'ha sí, sí, sí. promès amb la seva xicota. Mm. L'actor va ha desvetllat en l'Ai Show de Craig Ferguson. L'actor que va enterrar viu quan t'interantina. Exacte. Mm -hmm. Va ser molt bo aquell capítol, aquell episodi. Itz i la seva xicota de sempre, Monica Casey, es casen. L'actor ha explicat que la seva darrera intervenció és que l'estiu el van operar a l'esquena per fixar un disc herniat de la columna vertebral, els onim molt més. Ja se sap, les desgràcies ho neixen i el patir doncs els ha fet una parella més sòlida, total que es casen molt bé, doncs ens alegarem, ens alegarem per ells, ells i tant. Maggie Grace que no confirma que torna perdidos. i qui és Maggie Grace? la Shannon uh -huh. guapa, guapa, guapa sí, per això uh, hi ha bloggers i fans que s'estan es, llevant les ferides perquè ja no podran tornar a veure la Shannon en bikini. jo el que he entès Ni. és que com per problemes d'agenda l'Elianne uh, Summerhalder sí. i ella Bé, bueno, no sé si és això el que anaves a explicar. A veure... O sigui que ella no podia anar a gravar quan estava ell gravant perquè ella està fent una altra sèrie i ella no sé què està fent. Ha, -ha total, fet tres pel·lícules. Total, que ell gravarà per un cantó i ella per l'altre i llavors ho ajuntaran i semblarà que han treballat junts però no hauran treballat junts. Mm, és una pena no treballar amb Lian Sommelhalde, ja que tens l'ocasió, en fi... Sembla que en Bun es queda sense germaneta a la sèrie. El que tu dius no m'equadra amb el que jo he llegit, però pot ser que al final sigui així. Mm -hmm. Tot s'ha de dir que la seva relació era una mica estranya, la relació de germans. Sí, que sí. No eren germans de sang. No. Maggie Grace, Shannon, ja us he dit, tot i que s'ha dit que tornava perdidos, encara no ha signat per tornar a la darrera temporada de la sèrie que, ja ho sabeu, produeix l'ABC. Un representant... o l'ABC. Un representant de l'actriu només ha pogut explicar que sí, és veritat que li han demanat de tornar-hi, però ella no els ha contestat encara. Segons el seu representant, Maggie té un bon motiu per no fer viatge a Hawaii, en que, ja que ha fet tres pel·lícules des que va deixar la sèrie i ha tornat fa pocs dies de, de rodatge, de dur rodar. Uh -huh. ja, total, en total, farà un... Bueno, paret, suposo eh? que sí, no... ja, no sé. En fi, uh, Giselle Banschen, uh, que bé, diré, i aquesta qui pinta aquí? No, ja ens agrada. Sí. Sí, ah, sí. val, val. Doncs eh, que es treu la llicència de pilot i està embarassada. És genial. Jo no volaria amb ella, ja tota t'aviso, eh? Uf. Bueno. No se l'haurà tret. Quin és l'actor que també sap pilotar? John Travolta. John Travolta. Sí, però John Travolta s'ha pilotar molt bé i fa molts anys que sí, té sí. la llicència. I no està embarassat. Malgrat ho sembli. Per cert, quan feia Miriakine Habla, que interpretava sí. un pilot d'avió, era ell. Eh? Sí, sí, El que... sí. No, les pel·lícules crec que pilota ell, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs la supermodel està estudiant i fent pràctiques per treure's el carnet per pilotar helicòpters. Jacint, posa-t'hi. Tu que encara t'has de, tre de treure el carnet de cotxe, mira. Ara, sí. Jo entre volta volaria. Amb ella no, eh? Ja, Una pilotes. dona conduint-me i vagis. Ja ha aprovat el test escrit i està fent les pràctiques aèries amb un instructor i fa de dues a quatre sessions a la setmana. O sigui, un, són unes quantes, eh? I eh, es veu que l'instructor aquest ha dit metge el metge... O sigui, aquest diu que el metge d'ella li ha dit que pot volar fins al final de l'embaràs si es troba bé, i jo... No es fotre, es i parier mitja de vol. Llavors com fan? Clar? Doncs aterren. I si no li dona temps? Sí, home, sí. sí. Sí, sí, home, sí. Jo no la jugo, eh? Ja ho Fa puent tinc pel cordó obligat la criatura i ja està. Van Shen, de 29 anys, està esperant el seu primer fill del jugador de la Lliga de béisbol nord-americana, la NFL, Tom Brady. És un semental, aquest tio. Molt bé. Què més? No sé per què ho dius, però vaja. Sí. Bueno, aquí vei... queda, aquí queda el semental. Sí. Home, que es munti la Giselle Bundchen aquesta, Home. algú deu tenir. Exacte. Robert Pattinson. Ah, és que precisament parlo de dos actors que tu has esmentat a les teves notícies. Encara es molesten negar els rumors que surten amb Kristen Stewart això comença a cansar i el noi està començant a cansar-se, de veritat. Pattinson ha negat per enèsima, milionèsima vegada que està aliat amb la seva companya de repartiment de Crepúsculo, Kristen Stewart, tot i que fan bona parella. Ja us he vist junts. Què vols, que, què vols que et digui? No? En una entrevista a Vanity Fair, Robert Pattinson assegura que no importa el que ell digui, ja que els rumors continuaran anant i venint. I potser té raó. En el número que publicarà la revista Vanity Fair al desembre, on surt la seva entrevista, Pattinson diu que sobre aquests, uh, aquestes informacions, els rumors, que ell ha estat a quilòmetres separat lluny d'ella amb hotels que no ha pogut sortir... Mira, tot això és màrqueting, eh? Si algú sí. té cap mena de dubte, que és, forma part de la campanya promocional de l'Una Nueva, doncs que... Suposo que sí. Doncs que els tabloides, tot i així, continuaven publicant que es veien en secret. Diu, és impossible... Tampoc entenc que les adolescents el vegin tan guapo, tan perfecte, ja que ell es veu com un personatge de còmic i ha desvetllat que té una cama més llarga que l'altra. La, la del mig. És el que anam a dir. Sou tios. No. No. Quina. Teniu dues cames, com tots els bípeds de les... Ah, no, no, no. Sienna Miller, que... Aquesta, aquesta no... li ficava la tercera cama. <laughs> la més curta ja, sí, la avui, més... avui te l'estàs guanyant eh? te l'estàs guanyant la targeta vermella directa Siena Miller eh, ha tallat amb el seu xicot el DJ Slinky Wizard Slinky Wizard, molt bé Miller, Però... eh, sí vols aquest nom... traduir ta... Ell... el nom del DJ? Slinky Wizard ni, Ell, ella, talla, ella talla cada mes amunt sí. no, ja portava mesos ui, <ríe> ui, ui dos, dos? no, des de principis d'any 500 dies juntos no hi arriba Uh, va començar a sortir amb el DJ que, per cert, es diu George Barker a uh, principis d'any, però el Sunday Mirror, que és un diari de referència, uh -huh. assegura, uh -huh. que han, ja el assegura que han trencat per culpa del paper que té Sienna en una obra de Broadway que es diu After Miss Julie. Els amics de l'actriu diuen que feien molt bona parella, que estaven molt ben juntets, però que sabien que la distància no els faria cap bé. Ells Clar. i la resta de sí, la humanitat, sí. suposo. I, I que a la Siena li agradin tants als homes, tampoc. Tampoc ajuda. Beneficia, no. <laughs> doncs que ara ella està a Nova York i, bueno, que van decidir deixar-s'ho. Molt bé. Eh, continuen sent amics, etc etcètera, etcètera. Molt bé. Ah, sí, per cert, que Jun Lowe ha sortit fa pocs dies a negar que surten un altre cop junts. Mm, bé. Bueno. Jo crec que no surten. Que estreni ja Chet Holmes i que parli de coses Què interessants. Què Edward Norton, que va acabar la marató de Nova York. Ah, ens alegarem. I ho va fer per una bona causa. No va fer com un Hulk, va saltar no. i així la va acabar? No, no, no aquest actor m'encanta. A més, troc que és una persona que no es, no es prodiga massa. Vull dir. No, no, no, està bé, està bé. Doncs uh, va fer els 42 quilòmetres en 3 hores, uh, 48 minuts i un segon. Està prou bé, eh? Sí, sí, sí, sí i ho va fer per eh, recaptar diners per a una organització que promou la conservació d'unes zones de l'est de la selva africana on viu la tribu dels Massai. Molt bé. Vale? I acabo Acabem. amb Mel Gibson. Sí? Dóna la benvinguda al seu vuitè fill. No. Gibson ha estat pare de nou després que la seva xicota, Oxana Grigorieva, donés a llum al seu vuitè fill, per a ell, perquè per a ell és el primer, Uh -huh. és més joveneta estat, eh? perquè si sí, no si m'han perdat podem posar-hi a la presó Gibson, eh? ha estat una nena sí. que havia de néixer al desembre però que s'ha avançat um, en fin, Coi, i tant que s'ha avançat. Sí, sí, avançat que no sé si us en recordeu va haver-hi molt de merder amb l'Oxana aquesta Uh, van aparèixer junts a l'abril poc, molt poc després que Mel Gibson presentés els papers del divorci del seu matrimoni de 30 anys uh -huh. amb sis nois i una noia Molt bé, doncs ja. fins aquí la les és Marta, ens retrobem la setmana que vem i anirem ja ràpidament si és, ho tenim, no sé si ho tenim a punt o no ho tenim a punt que farem els 40 minuts abans de recordar el concurs de Panini quin actor interpreta Magneto a la saga de pel·lícules X-Men ens heu d'enviar un correu electrònic responent a aquesta pregunta fins al 25 de novembre al ningunoes arroba @hotmail hotmail.com ens heu de deixar la resposta a la pregunta els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu nosaltres ara sí anirem directament al món de la tele on avui els protagonistes, en part, són els llagardaixos, Llegardaxus que arriben ben aviat. Seria s'ha obert als 40 minuts. Havíem de parlar d'UV, eh, jo tenia preparat un tràiler, la Marta se me ha saltat. Ja sé que t'agrada molt Medium, però avui no dona temps a parlar de Medium. Eh, ja hem parlarem un altre dia, parlar, doncs, que s'havia estrenat i el que ens havien semblat els primers capítols. bé. Eh, mentre preparem aquest tràiler d'UV, eh, res, direm que eh, es va estrenar aquesta setmana, el passat dimarts 3 de novembre, eh, mirarem a veure si hem vist el primer capítol i la setmana que ve el podem comentar, i només anunciar que l'estat espanyol passa serà V al canal TNT i ho farà el diumenge 27 de desembre. Hem de dir com a nota curiosa que l'ABC només emetrà 4 capítols d'UV, això serà el mes de novembre, llavors es ve que hi ha els Jocs Olímpics d'hivern que els emet la NBC i que, per tant, la sèrie esperarà fins al mes de març, o sigui, tindrem 4 capítols al novembre i llavors la resta a partir del març del 2010, eh, que serà una mica una cosa estranya per poder agafar. Uh, una altra sèrie que torna, i molt ràpid, que és Mujeres Desesperades, que estrenen la sisena temporada al Canal Fox a partir del 18 de novembre, o sigui, d'aquí ja, aquest any, la veritat, s'estan afanyant moltíssim uh, en tornar amb aquestes sèries. Per cert, uh, Mujeres Desesperades és líder d'audiència als Estats Units amb 15 milions d'espectadors per cada capítol. A més a més, Mark Sherry acaba de firmar un nou contracte amb l'ABC que diu que seguirà amb la sèrie fins al 2030. 13. És a dir, que hi haurà vuitena i novena temporada de la sèrie, si l'audiència continua acompanyant, de totes maneres, ell hi ha signat contracte. L'únic que estem que pugui fer perillar això és que els contractes de les actrius finalitzen a la setena temporada, per la qual cosa, si es vol ampliar a vuitena i novena, doncs s'haurà de renegociar els contractes d'aquestes actrius. Per cert, sembla que ja tenim data definitiva pel retorn de perdidos. Si no hi ha cap inconvenient, serà el 20 de gener als Estats Units comença la sisena i última temporada de Perdidos, ho farà un capítol doble que es titularà LAX o sigui, Los Angeles X que vindria a ser també una mena de que és com es coneix l'aeroport de Los Angeles que és una via d'arribar al vol oceànic Català 5 ha comprat drets de sèries com Trauma, Mercy, NCN C i S Los Angeles i Melrose Place. En principi no són per tenir-les al Callix, com acostuma a fer Telecinco, sinó que la seva idea és eh, potenciar el canal La 7 i factoria de ficció per emetre novetats de sèries. Per tant, el contracte que ha assignat amb la cadena CBS ui, Universal que tenen els drets de totes aquestes sèries doncs les podrem veure en aquests canals de la TET de Telecinco i per acabar una última notícia dels 40 minuts de la televisió d'avui és que és molt vil que aquesta, aquest any s'està emetent el que és la novena temporada els seus productors estan molt motivats per fer una desena temporada. La sèrie, eh, hem de dir ha perdut part de l'audiència ja que l'han situat els divendres. Això ho va fer el canal CBW perquè ella creia que la novena temporada de d'Esmòbil seria la última. Es pensava que no tindria èxit sense la Christine Creek ni l'ex Luthor. La cosa, doncs, no ha estat així. La, la temporada vuitena va ser un èxit. I van dir, doncs la posem els divendres perquè així baixa l'audiència. Però sorprenentment l'audiència ha baixat molt poc i la sèrie s'està mantenint eh... Doncs bé, allò a contracorrent, no? fins i tot els divendres on les audiències són més baixes. El cas és que bé, doncs es volen fer els productors no només una desena sinó que a més a més ja parlen de fer una onzena temporada d'Smallville. I sobre si per fi veurem a Tom Welling amb l'uniforme de Superman, o sigui el clàssic vermell i blau, doncs ha eh, dit que, que això, si és que succeeix, més aviat seria al final de moments, ens haurem de conformar amb l'uniforme de Superman de color negre que està portant en aquesta novena temporada. De la sèrie. Doncs fins aquí el tema de la televisió i nosaltres anem directament als còmics que ja ens espera l'altre cantó del fil telefònic avui el Juan José Arto. La terreanyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urpes de LoOethno a punt d’entrar en acció a la redacció del còmic. Hola, Juanjo, què està? Com estàs? Hola, buenas tardes. Doncs ens acompanya, com s'hi ha, Juanjo Sarto, guionista i exeditor de còmics, i avui parlarem dels premis en el món del còmic, Juanjo. Sí, i me acabo de acordar que era hoy el día de <ríe> cuando me habéis llamado hace dos minutos. <ríe> bueno, bueno, no pasa res, Juanjo. Se me había de l'agenda agenda y no lo tenía apuntado, pero de totes formes és un tema que tampoc. Eh, necesito tener delante el, el material, ¿no? No, no, no. Una cosa que et volia preguntar primer de tot, sí. el... a, a mi m'adona la sensació que a vegades aquests premis de... que otorguen jo que sé, salons o administracions, mm -hmm. potser més els salons que no pas el Ministeri de Cultura o així, una mica allunyats del públic, ¿no? És a dir, com si premien coses que el públic majoritàriament no llegeix. Mm, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. Lo que pasa es que hay muchos tipos de premios, ¿no? Están los premios oficiales, eh, los que da el Ministerio de Cultura, la Generalitat, eh, supongo que habrá más premios de, por otras autonomías y tal y cual, uh -huh. que estos generalmente tienen eh, la vocación de premiar una obra que tenga eh, un, un elevado interés artístico o cultural o o alguna connotació especial, és es a dir, no, no són premios que se basen en la comercialitat. De todas formas, hay que tener también en cuenta una cosa, si, si los premios se concedieran en base a, a lo que se vende y a lo que se lee, todos los años saldría Mortadelo y Fremont. Pero desde hace 20 años. ¿Pero no, no trobes que a vegades... Bueno, en aquest, en aquest cas no, eh? Uh, ¿Pero que pot allunyar una mica la gent de, de, o, o restar credibilitat al, al tema o o dir, para, ver, tampoco falta que sea Mortadelo Filamón, pero algo que una mica sigue más popular. Voy a decir. Sí, lo que pasa es que si te sales de Mortadelo Filamón, ¿qué, ¿qué más cosas hay populares? Los superhéroes o algo así. Estamos hablando de premios que se conceden generalmente a, eh, como hay diferentes categorías, hay una categoría extranjera y otra categoría nacional. Uh -huh. Entonces es en la categoría de, de los premios nacionales donde verdaderamente está el el kit de la qüestió, no? Clar, el problema problemes perquè potser les administracions no aposten pel còmic i per això no hi ha tanta producció o tanta inversió com caldria, no? Jo creo que no és no tampoc una funció de, de les administracions, és una funció dels editors. Els uh -huh. editors han deixat que el mercado se fos desapareixent. Sí, yo recuerdo que no hace tantos años, cuando estaban en Comics Forum, es decir, nuestra base era el kiosco, fuimos nosotros los que empezamos a, a hacer ediciones especiales para las librerías especializadas, que solo se vendían allí, intentando mmm, que... El, es decir, el quiosco es el banderín de enganche de los lectores y la librería especializada es el que coge al lector y lo convierte en aficionado. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahora prácticamente es imposible encontrar en un kiosco un cómic. No, sin el prácticamente, ¿eh? Yo sí, ya sí, sí. Que... No, ahí puntualmente llegan cosas. Cuando se hacen, por ejemplo, el Naruto en catalán, pues llega. Eh, algunas cosas de Witch llegan. Cuando se hacen lanzamientos de esos de todo, el Spiderman o no sé qué, estas cosas llegan. Pero mmm, son cosas muy puntuales. Ja, no o, és allò que és... o, o la història de los personajes de Bruguera, lo que está sacando RBA de Toni Giral. Uh -huh. Esto también llegan a los quioscos lo que pasa es que también llegan y desaparecen. Es decir, como son, se trabaja con el, el procedimiento de aquilatar mucho la tirada, entonces se calcula el kiosco y te llegan, si este kiosco 22 llegan dos, uh -huh. y a veces llega uno. Una altra cosa que m'agradaria preguntar-te, Juanjo, és d'aquests premis que otorguen les administracions públiques, uh -huh. eh, jo no sé si tinc la sensació equivocada que van a buscar... Uh, no a joves promeses sinó a gent ja una mica consolidada a l'hora de donar un premi és així o, o no? Eh, sí, és a dir, buscan gente que tenga un poco de obra es decir, no, no, no quieren tampoco dar un, un premio a alguien que de repente haya hecho un álbum, el seu primer álbum sea un éxito y luego se pasa a la publicidad supongo que van buscando alguien que tenga detrás un cierto, un cierto currículum lo que, pero lo que buscan fundamentalmente es que la obra o, o, o el álbum por el cual se le da el premio tenga un cierto nivel. así es Por eso estamos hablando del año pasado, los premios fueron, eh si mal no recuerdo, los dos más llamativos. El Ministerio de Cultura fue para Las Rugas uh -huh. y el de la Generalitat fue para María y yo, el, el de Gallardo. Uh -huh. Uno trataba de de la Alzheimer y, y la demencia senil, el otro trataba de una hija que tiene con con autismo. Es una mica loca que comentabas antes, ¿no? Que toqué temas sociales. Sí, y de, y de todas formas yo creo que esto está bien, es decir, que porque es una forma también de lanzar el cómic, generalmente cuando yo siempre para cumpleaños, navidades y todas estas cosas a todo el entorno, siempre regalo cómics. Y entonces siempre busco un poco a la persona y le busco algo que le pueda ir Y pues ha regalado muchas arrugas, Marías y yo, eh, muchas obras de Dabodó, cosas de estas, ¿no? Y generalmente es aquello que siempre me dicen, oye, me sorprendió mucho el cómic acá que me regalaste. No sabía que se hacían en el cómic estas cosas. Ojo, eres el Santa Claus de los TVOs, ¿eh? eh sí, es una... No, pero es decir, en vez de ir buscando... Siempre estaba, antes buscaba, pues eso, el, el CD o el DVD o la novela, y dices, bueno, pues si yo me estoy dando la vida en los TVOs... ¿Por qué no puedo regalar un TVO si sí, sí que, además, cuando se lo lean les va a gustar? ¿Y si creen, a lo mejor, nueva afición? Mm, no, es un poco el, el aquello de, de sorprendernos, a ver qué, qué TVO me ha regalado a este año y, y tal, ¿no? Y entonces mm, es una cosa que funciona mucho, funciona mucho. Uh -huh. Parlàvem abans del, del tema dels premis també de, de diferents salons que es donen, sí. potser... Amb la línia de del que comentava abans, potser no caldria alguna que ens inventéssim entre tots plegats algun tipus de premi així més eh, popular, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ja està bé que siguin els premis del Salón, que premien aquest tipus d'obra, però alguna mica més més popular, no? Que, que no existeix, de fet, no hi ha res consensuat per, per premiar. -ho. No, la veritat és es que no hi ha premis així en, en plan popular porque mmm, algunos salones y algunos premios que se conceden, como el diario de avisos de Tenerife, que lleva 30 años concediendo premios, me parece que los hace directamente el Manolo Darias. Es decir, él elige los premios que le da cada año, y ya este ya le da uno, pues ya no este año no le toca, y, y creo creo que no... O si lo hace es una votación uh, restringida entre entre un grupo de gente. Pero hay, Es decir... Eh, pocos años hay, hay uniformidad en los premios, es decir, generalmente se votan obras muy dispersas, muy dispares entonces te da un poco la sensación de que según los miembros que se seleccionan para, para los jurados se, se está empujando el premio en una dirección o en otra uh -huh, uh -huh. Vale. entonces eh, premios populares eso significaría unas votaciones eh, ¿de quién? del público en general de todo lo claro, es, que quiera es que es entonces claro, entrarían en, en las páginas webs y ¿Y si yo votaría diez no, veces al de mi no, sobrino? Jo que sé, no, claro, per, per evitar això, crear com una mena de, de jurat, però de gent, jo que sé, entre editorials, no? Posem-hi, pues ara estic jo especulant, no? Jo que sé, que Panini, Planeta i les grans, diguéssim, sí. pues, o, o, o unes de petites també, sí. pues, entre elles creessin com una mena de, de jurat i que triessin. Que, ja sé que cadascú tiraria per la seva banda, però també estaria bé perquè tindríem una mica de tot, no? Sí, lo que pasa es que el, el mercado... Eh, es decir, tú me has dicho mmm, Panini y Planeta como las dos grandes. Uh -huh. eh, y sin embargo, la que más álbumes vende es, es Ediciones B. Uh -huh. Claro, sí, también. <risa> sí, sí, pero, sí. pero nadie considera que sea una editorial de TVO porque fundamentalmente hace mortaderos y reediciones de Capitán Toneno, de 10.000 cosas. Es decir, no no es una editorial que, que que pienses que que es una de las grandes del TVO, y sin embargo lo es. Sí, y es verita, tienes toda la roa en Not Cap, ¿eh? Sí. O, por ejemplo, la más de todas, el jueves. Uh -huh. sí, el jueves sí está vendiendo Científico Mil ejemplares todas las semanas, o no sé si ahora están en 100, porque esto sube y baja según las generaciones de, de lectores, ¿no? pero dices, es hoy por hoy la que más vende. Uh -huh. Entonces es un tema muy muy complejo el hacer unos, entre dos cosas, porque en unas editoriales ninguna quiere dar los datos claro. de tiradas ni de ventas, y cuando los dan yo no pondría la mano en el fuego. I això donaria per un altre tema, eh, perquè sembla que sigui secret d'estat. Sí sí, sí, sí, sí. Juanjo, ho hem de deixar aquí. Vinga. Ens retrobem al mes que ve. Vale. vale. Nos vemos el mes que viene. I un adéu. abrazo. Adéu, un abrazo, Juanjo. Adéu. Nosaltres res, ens acomiadem i us deixem amb Michael Jackson, This Is It i res, Marta Jacint, ens retrobem fins la setmana que ve fins la fins la setmana, setmana que que ve. Jo també, l'Ignès Iratma, acomiador Ningú no és perfecte This is the light of the world I feel grand I can feel It is real